اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تختی نمبر 17 دواوی مت سبق د دې را بده مخکی تخته د الټا پيش سره دی الټا یو بل حرف همدا سشتہ چغاووم پره کودل سره او ویلش اه حرف و مدد له و مدد ته وايي چواو په پله ساکين وي او خي طرف ته غوندي حرب باندې پیش راغلي وي و ي مدبهم د اول ته پیش پشان دیوري مذر راکاو دو خبري د دې په جوړ کېلي با وا پیش ته دي جوړل او جوړ د دې با وا پیش دی که دی یو آواز پیدا کیهی چه غیط و روان بود دی روان دی او روان دی بوده جوڑ و روان دوانا با و پیش بود هر تختیبه پدری مرحلو تقسینی اول مرحلان مفردات غروب با پدری و طریقو سروائی اول طریقه استاز بجوڑ که شاگردان بروان ویزه بجوڑ کن تا سروان حمزا و پیش تصوره سوی اوو حمزه ووو پیش تصوره سوی اوو دهگه به حمزه ووو پیش حمزه ووو پیش تصوره اوو حمزه وو پیش تصوره اوو تا به ترخیره پوره دغه طریقاو سات برخ جوړ روان با واو سی لو آو بیش سو چی پېش او فا او پېش او 5 یو درما ترې کاوه استاد من صرف روان روان او او بوم دیمه دیمه مرحله مرکب مشکل حروف با بدروا طریق سره واي اول ترې کا استاد بجوړ کئ شاګردان پیش تا پیش تا وا پیش تم پیش تاسو زوي لا بتراخیر پرو چلو تریما تریما طریق او صاحب به روان دان روان دان کی شاگردان منظور روان روان تا وا پیش تو وا ګو mm -hmm. کو درما теритоل ستاندو سره پروانو انشاء غدانو سره درما مرحله مرکبات حروف باب سلو تر کو سروای روان پدريچه د جوړ اسلی سجوشو اسلی مو سجوشو اسلی نو اسر سجوشو اسر روم سجوشو اسر رو احسی سجوشو احس نو سجوشو احس نو فين سيجو سمعروف ان دا په تراخیره پروژنو دغه متريقه او استاد به جوړ کې شاګردان بروان وي زبر جوړ روان حمزه سي زبر تاسو ورسې از لام زیر تاسو ورسې لي سيجو شو از لي می مو سيجو اس مو حمزا زبر ا سين رازر سر سجونسو اسر را و پیش رو سجونسو اسر رو ابتر اخیرہ پورا وچرا دے ریمہ تل قوصان جوڑ رواندوان کے شاگردان جوڑ رواندوان کے حمزا لام زیر لي اصلي بشم اسلم حمزه را بسور را زير سر ح زبر اح سين زير سي ضا ص زب أص لام زير زبر مع راو بشم معرو طاد یا زیر یو بایی عین وابشعو یبایعو نو زبرنا یبایعو نا کاب زبرک یبایعو نا که یا حمزه زبر ا اء ي زرعي اعي نون واو پیشنو عينو نون يزرني اعيلوني نون واو پیشنو حاء زرحي نوحي ها زبر ها نوحي ها حمزه واو پیشنو ذال یا ذی و ذی نون علی زبرنا مدینا تپش بو باوا پش بو زبرن صبوران را زبر سيل واو پش رسو لام ذیرلین تا حمزا زبرتا تا وابشتو تا تونو زبرنا تا تولا سلورم ترقاو ساد من سر فروانوی شاگتان من سر فروانوی سر دا اجراء دا تولو اجراء گانو تغطو حروفونا دا ولال حرکاتونا دول دی سین باې به ساز دوړه جاریځ دا دشرو ګروپو نهدل کوم سا دوړه جاری نه د پ نه دی او نه د ترونه دی په تقبانې هغه د جزم تخته جررااو مو دا هرې مدول نی مدار رااک ځکه چې دا وي مد دی و پهخت پره سااکې دښ تر دګډي حرببانې பே را عیر رو پدی سین با... که بعد دو حرپون پا مقداری ساری که زکی چی دا مشاده تا حرام ده او حرپی مدده با دیلی مقدار را که گو دا او مدده ده و پا قبل ساکین ده و خیط رب تگواندی حرپاندی پیش را ملده ده احسین که پدی حاباندی بساوات دوانا جاری و دیگه شلو گروپونه دا پک مماندی ساوات دوانا جاری دریونه دا دار پیزونه نا پدی او حرپی مدده ب زګچه دا وای منده د وفق پر ساکینو په ترته باندې بشرا غللې اصلحو دا صواد باندې وساو از دوه جاری دا شرو غروبونه نه pkg د صواد ټون جاری دا صواد بغټوې چې دا په وړ غروب دا هر باندې منده د لمادار راکاو دا وای منده د وفق پر ساکینو په ترته غونې هره باندې بشرا غللې معروفن بیاین باندې د دوه جاری شرو غروبونه نه pkg ما دوه جاری رو دا حرف و مددوا دا علم دار راکا و زکا چه اوامای مدده ده وUBح پل ساکین دا او خی طرف دکان پیش راقل ده پھن پدی تو پیش تنین پدی تو زیر تنین پا اختی دنون ساکین آواز سفدا کی گی زکا دا دو زیر تنین ده تنین و علا حرف تا مناوان حرفوای یوبایعونکا یوبا دا حرف و مددوا دا علم دار راکا و زدر تالیف و مدده زبر خالی دا او خی طرف د اصله داوه اداحر میوندبدلی منظر را که اوس کی وی منتدلی او په خپل ساکینو په طرف ته غونډه وړاندې پېش راغلی دی یو خورا داحر په منتبدلی منظر را که اوس کی دتوا دوی شراغانه دیپکی داوی مندا دا داوی منتبدلی منظر را علی فی ما وی منتدلی او په خپل ساکینو په باندې پېش راغلی دا حرم مدبه دلی نظر را کاوزه کچتا و امداده و په اقید خو ترته گوندې حربن پیش راغله عیونی درېج راګلني دایای مدبه دلی مدار را کاغو زکه چې دایای منده یا په خپل <سؤال> ساکنه د خو ترته گوندې حربان زیر راغله داوی مدبه دلی مدار را کاوزه کچ چې دایای منده و امداده په خپل ساکنه د خو ترته گوندې حربان پیش راغله نی دا حرم مدبه دلی یو علی مدار را کاغو چې دایای منده یا په پر ساکینه دوخی طرف ته غونډي حربانځي زیر راغله نو هی ها د کې یو د ویمه د اجراده یو د یایم د ده یو د الف یم دا وې مدبه د وې مد رکا او زکه چې یا په پر وو نو وې مد ده او په پر ساکینه دوخی طرف ته غونډي حربان دا حرف یم د ده چې دایایم انتدا یا په پر ساکینه دوخی طرف ته غونډي حربان زیر راغله دهلی په داهر یم د ده د رکا او زکه علی په خلا خالد خويتر ته رواني هر باندې زبر راغله دی وینا دا دا وه مندبه دلیه مزار را کاوه څنګه جواب دا وه مندلې و په خپل ساکینه وخت تر ته غونډي حربانی پیش راغله اورن په دې د زبر تامین په اخر کې دلون ساکینه आवाज پیدا کیز کې د دوه زبر تامین د تنین او الحرت منون حرب پای دا لې پهنا په جوړ کې وای نو پروانې ذلیل دار په قانون نه رسولین دا حرب مندبه دلیه مزار را کاوه څنګه دا وه مندلې و په خپل ساکینه وخت تر ته غونډي حربل پیش راغله لين په تو بلی دوزه یا تنین په کې دلون ساکینه आवाज پیدا کیږي زکا چی دا دو سیر تنین ده تنینو الولا حرطا مونوان حرفوی تا تونه دا بده همزبان دی با دی ساواز دوانه بندیگی زکا چی دا دا دریو خروپ رو ده بکمه ما دی ساواز دوانه بندیگی تا تونه بنوائی تا تونه دا آغا دا جزم قایده ده نده شرر نده پینسو نده او نده شرر نده اتریو نده تونه دا حرفی مدب ده دی نمیتاب راکه و زکا چی دا وی و بابا پر ساکین دی وجه تا را تا باندې خراب باندې پیش راغلې په دې طریقه باندې دا ته دی ویل شي چې لړ ډیر ښه به حاصل شي ګوره زمت منګه الف مد دا او یای مد دا او مد دا وې معشوم ته بد پځنګ کې نه و حروف مد سوهي نو هغه دری الف مد دا او یم ان تا یای مد الف مد یای مد او یم مد ولا حرکات سودی غادرین ولا زبر ولا زیر ولا پیش حرکات سودی حرکات نو غدری زیر پیش ولا الحركه سودی درې پرې مد تسودی درې حرف مد تسودی نو تدری داسې سوالو شي یا هونه په مد تسودی نو درې الی په مد دا, مد دا, دا ختم شو سبب نمبر 1 پو تختے کې ما شوم ته ویل چې حروفې ماده څو شو زکه مخ کې تختې ورته کرا کې راځي جو الف ماده دی توي یي ماده دی توي الف ماده دی توي یا په پرځا کې نو خې طرف ته غواړم الف په خپل خالیږي اری ماده او په خې طرف ته غواړم زبر راغلي یي ماده ستوي یا په پرځا کې نو هر باندې زیر راغلي وې ماده ستوي دا رنگي وو په پرځا کې نو خې طرف ته باندې پیش راغلي نو دا پیاڅه نوښو په دې او دا به د حلیف ماده وایم ماده او یې ماده دا به دیوې مقدار تدې هریو مقدار به دیوې مقدار او یو مقدار دیوې مقدار شوندي قلاو موټه بندول یا بن موټه قلاو حل دا ګوته داسې دا یا قلاو حل په دې طریقه یا اورست قرآن کې هغه مشکلات نه الله دې عاملين سومگا جمن ملي قائد باندې عامي عاملو پاک ان الحمد رب العالمين